И след срещата с френската писателка Софи Дол, която в своя награден роман в Голямата обществена паралния разказва за срещата си с убиеца на нейната майка след като той излиза от затвора. Сега отиваме към следващата ни тема. Преди да отиде в затвора, автор на книгата Идеи без граници. Това звучи като наистина, че ще влизам в затвора, но така е. Но това е всъщност Даниел Ненчев, а, и Даниел Ненчо ще влезе в затвора с а, идеята да представи книгата си Идеи без граници. 30 интервюта с български артисти със световна известност. Казвам вече добър ден на Даниел. Добър ден. Ненчо. Широката аудитория на Хоризонт и на твоето предаване, Ирина. Слушам го с голям интерес. Винаги, когато мога. Аз съм редовен слушател. Благодаря за журналистиката. Аз благодаря, че си тук и за хубавите думи. Познаваме Даниел Ненчев като лице и от екрана. Водещ на Дания започва с култура по канала едно дълги години. Мултимедия по България, On Air, нова култура по Дарик Радио. А от известно време и като глас от ефира на националното радио и като автор на подкасти. Така. Ето този един нов жанр. Но сега говорим за жанра книга и жанра интервюта. Интервюта с наистина интересни световни артисти, както ги наричаш, Даниеле, от България, с изключително силни а, фотографии, да. които ни вкарват в техния, техния живот и извън светлината на прожекторите. Точно така, както <към> а, художничката на тази книга Анна Смянов реши. Това са фотография, водещи български фотографии, които представят тези световни знаменитости от български происход в тяхната реална среда, там където те са активни. Например виждаме Кристо на плаващите кейлове, най-популярното произведение на изкуството за 2016 или Веско Ешкинази или Васко Василев, в момент в който те свирят, или пък Райна Кабайванска по време на нейния майсторски клас, или пък Теодор Ушев и Георги Господинов, в моменти в когато. Те разбира се работят по значимите си проекти, като Сляпата вайша, например, филм, който беше номиниран за Оскар, спомняте си, или пък филма Физика на тагата, анимацията на Теодорушев по романа, популярен на Георги Господинов, който най-превеждани успешен български роман за въобще в историята на демокрацията и на... На България, ето по тези, не случайно ги казвам, по тези романи, по тези на Георгий Господинов, Тело Ушев направи страхотни анимации, които, са, които пък взеха най-големите възможни награди за анимация в света. И Телушев взе и приза, беше отличен като най-влиятелния аниматор за последните 25 години, причем наистина е ли Тело Ушев също идва в затвора с. И точно това, по тази линия вас, го казвам, че всъщност тази история ще бъде разказана днес в, в... в... затвора пред осъдани, пред хора, които все пак имат интереси към култура, изкуство и подобно общуване от всички групи на осъдени в Централния Софийски затвор и с тях ще обсъдим тази книга Идеи без граници именно с хората, които живеят в граници. Аз смятам и вярвам, че няма лоши хора. Има хора, които са извършили лоши постъпки поради определени обстоятелства. Тези хора най-вероятно са функция на всичко за което през цялото време ние говорим, включително и в твоето предаване, включително и в медиите, всичките нашите проблеми се отразяват в тези хора и те по някой път реагират превратно за съдбата си и попадат там. Но аз смятам, че те заслужават внимание, заслужават да се общува по тези теми с тях, включително през изкуство, защото ние ще им покажем филма «Физика на тъгата», ще им покажем филма «Сляпата вайша» и ще говорим с Теолушев и с другите ни, косвено разбира се, другите герои на тази книга, с затворниците по тези теми. И мисля, че ще бъде смислено за всички. Много интересно това, че определяте хората, с които сте разговарял в тази книга, която е колко страници над 400, определяте ги като световните българи. Запитах се каква е разликата между това да си световен и да си а, космополит. Да. Много хубав въпрос. Аз съм. Смятам да твърде съм ги избирал по някакви обективни критерии, т.е. големи награди, големи признания, постижения, както ви казахте, Лушев, например, е взел най-голямата награда за анимация в света. Кристо, някакво да го коментираме да. дори. Или край на Кабайванска, тя е пет пъти най-популярният човек в Италия. Но отвъд това има истории, които са български, те разказват за нашия културен идентификационен код, които са чисто а, тук създадени консумирани, представени, например, скупторите на Павел Кочев, въпреки, mm -hmm. че той има изяви по света, или пък музиката на, на Теодоси Спасов, която носи нашият фолклор и нашата а, идентичност и душевност, но пък е и световна. Той влиза в тази категория етно-джаз, която звучи еднакво добре и на Антарктида, и в Рим, и в Северна Америка, и в България, разбира се, защото просто музиката е това объединяващо качество. И да, въпросът е резонен, но това са хора, които наистина имат голяма видимост и са променили човешки съдби, дори бих могъл да кажа, вълнения в целия свят. Вашата, може би, собствено, което а, пък е моят О, въпрос, защото ми е много любопитно как в предговора на книгата си се позиционирате като човек, който който принадлежи не на поколението на покрусата, нито пък на поколението, което изпитва носталгия по бъдещето. Казвате, че се чувствате да. на живелите по времето на комунизма, но не сте от това поколение. Първите седем. Първите седем. Само, седем. Само седем. Добре, значи, да. Даниел, всичко ви е простено. Само седем години комунизма в комунизъм. Защото казвате, че намирате... България навсякъде mm. по света, а за тези, които живяха по-дълго време mm -hmm. под комунизъм, а това беше едно непозволено упражнение или рисково упражнение. <laughs> да, ами всъщност България навсякъде там, където има българи, които говорят на този език, които създават изкуствено този език или през този език. Ето, примерно, Кристо много пъти е обяв... обвинява, че той не говори български, но лагодия е от българи, които са от националната спортна академия, с които той разговаря на български. каза им добър ден, благодаря. Как сте? Докъде стигнахте? Нали? Обаче целият свят обеждава на, на английски. Но да се върна на въпроса ви, всъщност аз съм от поколението, което израсна през ä, прехода, първите седем в комунизма, но ä, се опитвам да балансирам между тези две епохи и да някак си да, да вярвам, че демокрацията, свободата и онова, което ä, европейската общност, ä, западния свят ни дава, е много по-ценно. Разбира се от всички остатъци на тоталитаризма. Аз съм връзник на националния дворец на културата, но и на MTV. И това са двата паралеля, двата а, край, крайните точки на, на моето същество, като, разбира се, културна идентичност, защото постоянно пребивавам в НДК, но пък съм възпитан през културата на списание-егоист, което внесе пък западната култура а, или пък през музиката на западната цивилизация, която MTV ни донесе. Това е, между другото, хубаво да спомена, че... И Вайлон за Светков също има нова книга. Диалози се казва също с интервюта и... Ам, и, и, и си кореспондират, и, и си кореспондират двете. Създателя на Егоист. В събота mm -hmm. той ще бъде представен на панера на книгата, базара на книгата, литературния фестивал. Там ще има среща от 16 часа също входа Штанда. А моята книга Идеи да е без граници също би могла да бъде намерена там, разбира се, на, в базара на НДК. И днес... Ето за това се събрахме да кажем, че книгата ще бъде представена и в Софийския централен затвор пред осъдени хора. Между другото, цялата инициатива, разбира се, е подкрепена от Национален фонд култура, потворчески стипендии. Те подкрепят такива инициативи, които да са не само за традиционна публика, но и за нетрадиционна публика, когато се, явява се явяват хората в затвора. Аз имах. Възможността да се избера пред каква публика да направя това представяне, да говоря за свободата, за границите, за изкуството, за тези успешни личности, но ще го направя и пред ученици, и пред пенсионери, т.е. други нетрадиционни а, аудитории, но тази е важна за, за, на затворниците, защото само едно изречение ние днес в 2022 година все още не, не, не можем да осъзнаем 33 години по-късно ценности като свободата и демокрацията и 70% от нас, скъпа Ярина, според изследване на Евробарометр или пък Пъкнотворено общество, няма голямо значение, са готови да се откажат от тези ценности, свободата, толерантността, свободата на пътуване и незразяване, демокрацията заради цените на олиото и на бензина. Там ми се струва проблем, по който се струва да, да, да говорим. И безспорно е любопитно наистина какво ще чуе Даниел Ненчев в затвора от хората, които пък нямат свободата а да излязат от там. Даниел Ненчев, книгата му Идеи без граници днес, представена в Софийския централен затвор, т.е. и там, а не само в НДК, където сме свикнали.